על יד הים. מירלה רוצות לשבת בשבת על הים וללמוד היסטוריה. שרלה לא יכולה, כי היא צריכה לעבוד. ומירלה לא יכולה, כי היא יכולה. אורנה רוצה לשבת בשבת בבית ולא לעשות כלום. היא לא יכולה, כי היא צריכה ללמוד ביולוגיה. אודי רוצה לטוס לניו יורק, אבל לא יכול. למה? כי אין עכשיו חופש, וצריך לעבוד.